Du ringede, Jens. Ja, jeg er meget træt. Jeg vil gerne i seng. Nu skal jeg hjælpe dig. Har du været på badeværelset? Ja, jeg skal bare have mit tøj af og i seng. Fint. Vil du have en pyjamas på? Nej, det bliver for varmt. Jeg sover i mit undertøj. Kan du hjælpe mig med knapperne i skjorten og sokkerne? Selvfølgelig. Tak. Har du taget din aftenmedicin? Ja. Ligger du godt nu? Ja. Vil du være sød at lægge mine briller her på natbordet? Skal jeg lægge dem her? Ja, det er fint. Skal jeg tænde læselampen? Nej, tak. Så slukker jeg lyset. Godnat, Jens, og sov godt. Godnat.